Betul ke tak? Dajjal keluar bila nak kiamat. Seorang ustaz kata, Dajjal ini ada dah. Duduk bawah tembok sini. <tik> ya ke tak, ustaz? Ya ke tak, tanya ustaz tu eh? Tak apa, tanya aku lah. Tak. <tik> <tik> Jadi sebut di dalam hadis, hadis yang sahih, Dajjal akan keluar pada akhir zaman untuk menyesatkan manusia. Mereka orang yang kali Allah. Jadi Nabi tak suruh kita periksa Dajjal tu duduk mana? bawah tembok ke, dekat KFCC ke bukan kerja kita, kerja kita sediakan kita dengan iman dan takwa amal yang baik, yang banyak itulah penahanan dan perisai kita daripada gajian nanti okay? soalan seterusnya dah kata Imam Mahdi keluar masa nak kiamat, dia kedok jawapannya benar, disebut dalam hadis Sahih. siapa sebenarnya Imam Mahdi? nanti keluar kita tanya dia ha. disebut dalam hadis gitu sajalah keluar Imam Mahdi daripada keturunan aku yang bernama Muhammad tak perlu kita mengaku untuk guru kita ke siapa-siapa Imam Mahdi dan tak payah kita nak cek bila tahun keluar kita nak ke kulit, tak payah ne? kita amalkan dengan sunnah Rasulullah siapa yang jaga sunnah, jaga ikut perintah Nabi, keluar Imam Mahdi dia akan ikut Imam Mahdi, keluar Dajjah dia akan lari daripada Dajjah Penyediaan kita adalah kotak -kota kita sekarang. Ha. Turun Nabi Isa menyeri seorang sahabat. Iaitu Uruah bin Mas'um. Ya ke ustaz? Confuse juga ni. Jawabnya tidak. Ya? Ha. Tentang turunnya Nabi Isa. Hadis-hadis yang sahih. Hanya ada tiga atau empat lafaz sahaja. Semuanya tidak sebut nama rupanya. Ini hadis ba'eh. Jadi ini masalah akhidah. Kita yakin dengan Al-Quran dan hadis yang sahih saja. Iaitu turun Nabi Isa. Yang akan menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman. Dah, disitulah situlah masanya akan membatalkan ajaran Kristian. Ada buku Khabar Sir Nabi ada 9 dan 11. Hak manusia, hak sahih. Pendapat yang paling sahih ada 11. Kalau kita tengok doa orang lalu depan kita Setengah ustaz kapal doa ah boh Sebab sama macam kita lalu depan orang salat Boleh rakyat sikit doa ah boh Jawabnya yang datang nas Kita tak boleh lintah depan orang semayah Tapi boleh lintah orang yang berdoa ah. Cuma sunat kita tak lintah depan orang yang berdoa ah. Melainkan depan sedikit daripadanya Tapi kalau lintah orang yang dalam uh, semayah Hukumnya haram Hal ni makroh sahaja Apa hukum kita salam dengan orang kapit Salam lagu mana? Salam tangan Jawabnya harus pada syarat Jangan lelaki puang seduh lah tangan dia tak menjadi najis. Nah, tapi kalau salang ni tangan tu imam, tangan tu imam ada ti ayang, memang jadi tangan kita. Neh. Ha. Kalau orang kafir dekat masjid boleh tak kita ambil? Jawapnya boleh ambil. Neh, tapi sebaiknya gunalah perkara, perkara yang bukan kita nak sujud kepadanya. Nah, nah boleh, tak beli almari belakang-belakang tu, tak ada masalah. Neh. Nah. Kalau orang kafir minta segah boleh kedap kita beri jawabnya boleh cuma afbah beri orang yang beriman dulu. Ada setengah ustaz kata kita nak balik daripada kubur dia suruh genggam tanah dan batu tanah kami datang daripada tanah kami kembalikan dibalikkan kat ke atas kubur betul ke tak ustaz? Jawabnya betul. Ini amalan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Minha khalaqnakum. Lepo. Wa fiha nu'idukum. Lepo. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lepo. Bukan orang tua, hak sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan ha. Setelah diberi didikan agama di dunia sihat mengapa anak-anak muda masih lagi sanggup melakukan maksiat dan dosa? Adakah kita masih lagi menuding jari pada orang tua yang sudah tidak berdaya? Minta pandangan nasihat ustaz, siapa perlu bertanggungjawab atas keruntuhan akhlak ini? Tiga golongan akan ditanya di akhirat nanti tentang anak-anak. Yang pertama ibu bapa, yang kedua para guru, yang ketiga pemerintah. Anak itu datang daripada rumah. Ibu bapa mesti terbiah anaknya dengan tarbiah Islamiah. Dia, dia telah beri tarbiah yang baik Anaknya tak ikut di luar rumah Dia terlepas tanggungjawab tersebut Di luar rumah dia ada dua Dalam sekolah dan dalam kawasan pemerintah Masuk dalam sekolah Guru-guru, cikgu-cikgu Mesti memberi tarbiah agama juga Pesan benda ni haram, benda ni halal Benda ni tak boleh, benda ni boleh Nah, kalau mereka tak melaksanakan tanggungjawab ini Mereka akan menanggung segala kejadian-kejadian Ketuhan -kejadian akhlak yang berlaku di sekolah Nampak? Tapi kalau guru telah pesan, jangan mencuri, jangan buka tudung, jangan berkapa, jangan buat benda haram, jangan telang, pih kuda, pih hubah, pih kambing, jangan. Nah, budak tu buat juga, maka terlepas guru-guru. Yang paling teruk sekali di luar rumah adalah pemerintah. Nampak jika pemerintah menyediakan perkara yang haram kepada rakyat, rakyat jadi babah dengan macam-macam konsert, dengan macam-macam hiburan yang diharamkan dalam Islam. Ada kilang arak, ada macam-macam benda, nak dengan karaoke, dengan bar, dengan lawn tempat menyanyi, tempat berjudi, tempat berzina dan sebagainya, taman-taman bunga yang menggalakkan tempat maksiat, mereka pasti akan ditanya di hadapan Allah. Kalau mereka tak tak lepas jawab, mereka akan diazab di dalam api neraka Allah. Nampak? Ha, inilah tiga golongan yang akan di, bertanggungjawab. Tanggungjawab ni maknanya dia kena jawab soalan-soalan di akhirat nanti. Eh? Ha, itu maksudnya. Jadi ini tiga golongan. Bukan ibu bapa saja, Cuma bermula daripada rumah. Neh? Saya ke mengagirkan zakat pendapatan saya pada pahlawan miskin tanpa kepada pihak yang berwajib. Apakah hukumnya? Saya jawab ni bukan atas peribadi. Tapi atas jawapan ulama-ulama pekoh. Di antaranya, Almarhum <coughs> Tuan Said Alwi Al-Hadad Al R.A. Bekah mufti besar negeri Johor tahun 59. Asal ulama Aceh. Eh, Kerajaan Mah Johor Kematian mufti masa itu Cerita 60 tahun dulu Tidak ada ulama' yang sanggup Yang sampai taraf mufti Kerana mufti zaman dulu memang mufti sungguh Memang hebat sungguh Jadi ada seorang ulama' yang boleh ganti Tapi orang Indonesia Warga negara Aceh Kerajaan Johor hantar surat dua kali Minta tolong datang Duduk di sini jadi mufti Johor Surat yang kedua baru diterima dia pun menjadi mufti yang sangat terkenal. Neh, saya ada fatwa dia 7 jilid. Fatwa Mufti Johor tahun 59, 7 jilid, lebih daripada 3000 jawapan dan fatwa. Neh, kalau kita orang Johor tak ada, kaum Sepanah. Neh, orang Terengganu, famernah kalau fatwa Mufti Johor, bukan hak ni, hak dulu Neh. Ha, jadi di antara fatwanya Wajiblah kita membayar kepada Amir yang dilantik oleh pemerintah apabila adanya pemerintah melantik Amir untuk mengutip zakat seperti Qasim dan sebagainya. Kalau kita bayar sendiri kepada asnaf zakat, hukumnya sah cuma kita berdosa kerana melanggar perintah Ulil Amri. Tetapi, apabila diselewengkan zakat, tidak dibahagikan dengan betul, dikronikan pembahagian, maka pada ketika itu, boleh kita bayar direct terus kepada asnah zakat. Bukan jawapan saya, jawapan bekas muhtib besar negeri Johor. Faham ha. tak kita? Ha. Apakah ada warna yang tidak digemari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masalah warna ini, nak, kalau tak digemari itu hadis dhaif. Yang hadis sahihnya, hak Nabi paling gemar iaitu warna putih. Ilbasu min siyabikumul bayad wa albisu wa aqafinu fiha mautakum. Aw kama Banyaklah kamu, sukalah kamu, mualeknya kalau kamu memakai pakaian warna putih. Dan hmm. kapankan mayat-mayat kamu dengan kain berwarna putih. Nampak? Tetapi kalau hadis yang mengatakan, warna ini Rasulullah benci, ha, itu tidak ada hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Cuma, dilarang ke atas lelaki, warna-warna ha, yang terang, yang dikhususkan untuk orang wanita. Seperti warna kam -kumar.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 akan dibawa naik ke langit diletakkan di dalam temodok burung yang berwarna hijau terbang di dalam syurga roh orang yang mati syahid diletakkan di dalam syurga dalam sebuah kubah yang warna juga hijau understand? Ha, faham tak apalah bukan kita kata Nabi yang kata khadrak makna hijau ha. ada juga dia kata tengok tu takde sebut biru ada disebut dalam hadis Suatu hadis menyebut Bahasanya mata malaikat mungkar wanaki, warna seperti api yang biru Nampak? Itu ha, jenis Jenis bekeng-bekeng lah nah? ha. nama, Nabi disan, ha, sal nama Nabi Muhammad Disambung dengan Salam Dan nama Nabi lain disambung dengan alaihi Salam Mengapa? Ha. Dia kata Kali sebut nama Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam tapi sebut nama Nabi yang lain, Alayhi Salam. Nampak? Jawabnya, tidak ada pun sebarang hadis yang menetapkan bahawanya wajib kita kata Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Untuk Nabi Muhammad. Dan tak ada hadis pun yang mengatakan kita hanya perlu sebut Alaihi Salam untuk Nabi-Nabi yang lain. Cuma menjadi amalan kita. Nah, kerana ulama-ulama menunjukkan kelebihannya Nabi akhir zaman. Dia adalah sayyid pada segala anbiya. Sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu segala nabi, penghulu segala rasul, maka dilebihkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud maksudnya telah selawat Allah atasnya dan memberi salam sejahtera. Orang tanya pada Imam Nawawi, tidak salah kita kata pada nabi lain umpama kita dengar Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam tak salah pun tak ada ulama yang kata haram cuma telah menjadi kebiasaan kita saja macam ulama lah eh nah, bila kita dengar nama Imam Syafie sunat kita kata rahimahallahu taala bila dengar nama sahabat sunat kita kata radhiyallahu anhu ulama menjawab nama ulama pun kita boleh sebut radhiyallahu anhu Cuma nak lebihkan darjat ulama sahabat daripada darjat ulama yang lain maka disebut dengan radhiyallahu anhu dan lain pada itu ulama-ulama rahimahullahu taala. Kalau kita buat terbalik pun tak salah kerana dua-dua itu -dua lapas adalah memuliakan semata-mata. Faham? Ha. Apa maksud sallallahu alaihi Sebut dari Sallallahu alaihi wasallam Salla telah menselawat Allahu atas Nabi Alaihi wasallam Atas Nabi Dan memberi sejahtera eh? ha. Alaihi salam ha? Alaihi salam maknanya Bila sebut Nabi Yusuf Atasnya keselamatan eh? Karena selawat-selawat ni sebut di dalam Quran Kena pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Padahal Nabi itu ramai Nah. Ya ayuhal amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Nah, sallu Selawatkan kamu Haa, nah, ah, maksudnya <coughs> Cuma jagalah Jangan terbalik Ada orang dia terbalik Dia baca Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wa salli wa sallam Haa, ah, terbalik Ingat, kalau salli wa sallim Kalau sallallahu wa sallam Fa'al al-madi dengan fa'al fi al-madi fi'il al amar Allahumma salli fa'alul amri nah fi'il amar kalau orang mengaji ilmu Arab neh Allahumma salli wa sallim ah tu baru belaga baru mutabaqah kalau wasallallahu ala Muhammad wa sallam salla fi'il madi sallama fi'il madi neh ah nah. soalan seterusnya istilah unisex pada kasut dan baju adakah kita boleh guna pakai Jawabnya boleh pakai kasut tersebut eh cuma lapas itu yang tak sedap kita dengar. Nampak? Ah ha? uniset, union set. Maknanya <laughs> satu wang set. Nampak? Ha jadi macam-macamlah agenda-agenda Yahudi Nasara ini. Da nak meresakkan perkara yang tidak baik dalam dunia umat Islam. Jadi kalau kita nak pakai tak salah. Eh benda tu duduk dalam saja. Eh menaikkan nama-nama yang mulia nama Allah nama apa haram lah wajib kita bakar kasut tu. Ha, tapi bunyinya tak molek benda-benda yang tak molek ni sebaiknya kita tinggalkan Nak? Ha, kepada benda yang molek walaupun hukum Pekoh halal kita pakai kasut tu selagi tidak dibuat daripada perkara yang haram ha. sebab banyak sekarang ni dijerat di ha, umat Islam dengan pakaian minat Liverpool punya pasal sanggup kasut duduk atas dada pokoknya haram dan dosa besar haram kalau yang dipakai pakaian yang uh, pakaian yang mananya apa benda ni Men, yang, yang dikira sebagai syiar benda yang haram kasbah ni nama jenis alok Syiar dia kita tolong iklang pulak tak, nah, tolong iklang waktu dah susah sepatutnya kita memusuhi apa yang dimusuhi oleh Allah Allah sangat memusuhi alok Nabi benci kepada alok Nabi kita sayang kepada alok maka hukumnya Nah, jadilah kita buat satu perkara yang haram berdosa besar nah, kalau kita kata tak apa, tak haram jadi kapi, na'udzubillah sebab ijmat ulama' siapa yang haram kita pakai, syi'an-syi'an orang kapi pada pakaian kita nah? Nah, jadi kalau ada tu, baku apilah kalau sayang sangat, tak mau baku pasal beli mahal 160 buat kesak kaki nah? Nah. banyak orang ni pelik-pelik pakai jesi brazil, lambang salib dekat dadah hukumnya haram. Ne? Kebanyakan jersi daripada Brazil menggunakan lambang salib sebagai logo kelab. Begitu juga dengan Portugal dan Spanyol, Mereka ni tiga buah negara yang paling banyak kelab-kelab mereka logo kelabnya menggunakan lambang salib. Itu bukan kebetulan, itu memang salib. Neh. Ha, hukumnya haram. Ne? Ha. Banyak lagi Islam tak kata pakai jersi bola haram. Bukan haram pasal Jesse Bola, haram pasal logo yang haram. Faham lagi? Jadi banyak lagi kelak-kelak ha? yang tak haram pakai. Nak? Ha. Johor FC. Tak ada salib tau. Ha? Boleh pakai? Tak ada apa-apa. Tok Imam boleh pakai. Nah, nah Tapi jangan buat semayang tu Imam. Eh? Ha. Jesse Bola balik awal. Ibu bapa yang punya anak yang meninggal waktu kecil akan mendapat syafaat di akhirat kelak adakah ini bermakna ibu bapa yang tidak punya anak yang meninggal suatu kecil akan mempunyai kesesaan yang lebih berat lagi walaupun dosi dilakukan sama atau kurang daripada ibu bapa yang akan mendapat syafaat daripada anaknya tadi baik ibu ni dia dengki pasal anak dia tak mati kecil Neh ha, dia kata dah kalau ibu yang ada anak mati kecil dia akan dapat syafaat nah, dia akan dapat keringanan di hari akhirat dah dia macam mana? siapa nak tolong dia anak dia tak mati kecil tak mati-mati pun masih kecil siapa ke besar? Nah, jaraknya bila anak kita tak mati kecil. Alhamdulillah lah. Mati pun alhamdulillah kerana la yunsibana ila ma katab Allah lana. Semua yang berlaku ditetapkan oleh Allah. Cuma nabi bersabda, siapa yang menjadi ibu kemudian dia kematian anak masih kecil yang tidak ada dosa, dan dia sabar. Syaratnya sabar. Sabah itu dapat memberi syafaat, iaitu pertolongan sebagai penambahan ganjaran kepada dia daripada sabah. Dengan sebab Allah tarik balik nikmat yang sangat besar, iaitu dikunyikan seorang anak. Orang yang tak ada anak, banyak lagi nikmat-nikmat lain, syafaat-syafaat lain. Di antaranya, pasir Al-Quran. Nabi kata ikra'ul Quran fa innahu ya'tiha innal Quran ya'tiya ma qiyamah syafi'an li sahibihi atau kama qala Quran kerana Quran itu akan datang pada kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya jadi banyak benda lagi kita boleh buat seorang lelaki lelaki dia kata ya rasulullah sedekahlah orang kaya boleh derma boleh sedekah boleh infak boleh apa kami puak-puak miskin puak-puak rumah ah uh, PPRT konsep dapat wang isang nak dengar lagu mana nak dapat pahala banyak. Nabi kita boleh menyebut subhanallah, alhamdulillah dan seumpamanya menyamai juga pahala orang kaya yang bersedekah. Jadi banyak cara kita nak dapat syurga Jannah Allah. Iaitu dengan mengamalkan taat-taat, kebajikan, amalan baik yang begitu banyak bertambun-tambun yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, umur saya 9 tahun. Saya hafal Quran. Boleh tak bagi tip? boleh tak bagi tip untuk hafal Quran dia 9 tahun dia hafal Quran lepas dia dia suruh saya bagi tip nak hafal Quran dia hafal dah tapi nak suruh kita bagi tip ya? ha. mungkinlah dia nak kuatkan hafalan dan sebagainya jawapnya kita ni bukan Hafiz nah, tapi sekuar-kuarannya boleh bagi nah? ha. kita kena banyak tak harus mengulang-ulangkan ada nah, mengulang-ulang dia benda kebajikan ni sama dengan benda larang nah benda larang ni dia kena praktis kalau penyanyi tu dia dapat satu lagu baru lirik baru nah kerana dia akan menyanyi malam ni adakah dia tengok sekali tu malam ni dia boleh nyanyi tak boleh bolehlah memang letang pukan habis makni dia kena hafal nah berulang-ulang berulang-ulang berulang-ulang barulah dia boleh menyanyi malam ni tak payah pakai kertas Nah, tapi kalau sekali tengok memang tak ingat. Sudirman pun tak ingat. Neh, dasar kata orang lain. Nah. Neh. Maknanya sama saja. Bagi tugas benda kebajikan. Zikir, doa, fiqh, nahu sarf, hadis, Quran kena banyak ulang. Neh. Nah. Nah. Dah benda mukhsiat kalau kita main lebih-lebih kurang tak dia jadi top star. nak Nak jadi penyanyi yang terkenal mesti tekun. Betul tak? kalau nyanyi lebih kurang di dalam dapur boleh masuk dalam TV tanding kapung, boleh tanding ha? kapur boleh tapi nak jadi selagu orang bayar RM10,000 tak boleh kerana waktu superstar bertekung sungguh-sungguh tidur dengan nak music tidur dengan lirik begitu juga kita tidur dengan Quran nah ha. <coughs> kalau setakat nyanyi kat dapur gitu nak masuk dalam TV juga tak boleh nak tanding nak jadi juara tak boleh tanding kapur bolehlah. Johan, Haji Susu cak Junjung tiga tank, aldi ha, boleh, deh, mana pun tak bersungguh mana. Nah, jadi nak buat mau siap pun bersungguh, kalau nak buat kebajikan kena bersungguh. Manjada, wajada, ni pada adat. siapa yang bersungguh-sungguh, pada adanya dia dapat, deh. Nah, cuma hafal Quran, jangan banyak tengok cerita, jangan tengok orang puang, jangan banyak keluar berjalan-jalan kau ni banyak benda laroh, deh, dikeliling kita. dia tak macam benda dunia. Kalau kita hapa saing, hapa fizik, hapa matematik. Tengok apa orang Tak ada apa-apa. Kemah gitu. Matematik. Tapi kalau Quran, balik awal. Tak? Nah. Ha kenapa dalam bacaan tayat akhir kita mendoa hanya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sahaja sebenarnya kita mendoakan kepada semua Nabi sebab itulah kalau nak mendoakan kepada semua Nabi maka jadi panjang tayat akhir kita nah, sebab kita kata selawatkanlah wahai Tuhan kami atas Nabi Muhammad Nabi Aisyah, Nabi Ibrahim Nabi Yusuf Nabi Zulkifli Nabi Saleh berderik-derik Lala tu imam pun berarti aku nak ketuk tu lah ni. Faham tak? Ha, jadi panjang sangat. Jadi Nabi Muhammad mewakili sekalian para rasul. Sebut juga Nabi Ibrahim. Kerana dia Abul Anbiak. Bapak sekali Nabi. Daripada Nabi Ibrahim lah. Yang tercawang menjadi banyak Nabi-Nabi yang dilahirkan. Kerana asal daripada dua orang isteri Nabi Ibrahim. Dan dua anak. Iaitulah Nabi Ismail. Turun Nabi-Nabi Arab. Daripada Nabi Ishak. Turun Nabi-Nabi keturunan Bani Israel. Ya? Adakah sutung ketam dan udang itu tidak boleh dimakan bagi orang yang menghafas Al-Quran? Jawabnya tidak benar. Tetapi, kalau benda-benda yang biasanya di segi adat-adat lah, kajian di segi jasmani saja, Bukan nas. Benda-benda ha, yang ada bisa, biasa mereka mengurangkan hafalan. Gitu juga benda-benda yang terlampau masam dan sebagainya. Ha, sebab benda-benda seafood ini sebenarnya dia bisa. Nah dia ada bahan kimia yang tinggi. Kajiang daripada jasmani bukan rohani, neh, rohani lain perkara muksyab. Ah ha? bagi orang hafal Quran. Kajiang di segi jasmani, di segi keluaran sahaja. Zahiriah. Nah benda-benda yang berkimia dan benda-benda yang masam-masam dia menyebabkan kita susah nak ingat sesuatu benda. Neh, ha, ah kemungkinan benar jugaklah, neh. Ha, tapi nak kata nas bukan nas. Ada pendapat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam doa dengan mendapatkan kedua tangan dan tidak pernah dijarakkan. Mana lebih Abba jarak rapat? Berkaitan pula dengan orang yang doa dengan tangan diletakkan atas riba. Ditongkat dengan siku dan supamanya. Adakah cara ini dibolehkan? Apa yang datang kepada kita, Iaitulah hanya Nabi menadahkan kedua telapak tangan ke langit. Banyak sangat contoh. Cuma tidaklah nana seorang pun ulama' yang fatwa kena rapat tak boleh renggang. Nak cuma kata setengah ulama' Abba dirapatkan kerana buat bandingan. ni kalau orang nak bagi beras nak ah ha, tadah ingat bagi beras kita pun tadah gitu tangan mah ha, nak bercelobeh jatuh beras kita tadah gitu mana boleh banyak sikit ah ha, dia begitu nah jadi tak salah cuma dua peringkat. kalau doa itu biasa nabi buat rendah lagu ni kalau doa itu mustahak Umpamanya nyu Palestin dibom oleh Israel. Dah Iraq diserah oleh Amerika laknatullah. Dah sekarang tentera Pakistan munafikin Pakistan sedang mengebom Taliban yang Islam ha, di sepadang-sepadang Pakistan. Dah kita angkat doa tinggi. Neh, ah di kita nabi ajar kita. Neh. Ha. Tapi kalau hak jenis letak atas peha gini atau gitu saja. Dah. Itu maknanya dia tidak bersemangat sebenarnya dak harap pun cuma tak semangat ya Allah ya Tuhan kau nak beri sudah tak mau beri pun sudah nah. mana gitu saja neh ha, jadi biar semangat sikit neh ha <coughs> bagaimana pula dengan orang berdoa uh, eh, mimpi kehadiran wanita tak dikenali mengibatkan keluar mani ha siapa tanya ni baru juga orang al husain ha dia mimpi awek orang puan 10 keluar mana ni ya jek ni adakah ia suatu gangguan syaitan atau suatu nikmat ah ha? untuk kaum Adam alaihissalam mohon penjelasan mimpi jima bukan mimpi syaitan nah ne kata setengah ulama daripada Allah Subhanahu ta'ala nah ne daripada Allah Subhanahu ta'ala mimpi syaitan ni mimpi yang menakutkan nabi kata syaitan datang kepada kamu dalam tidur menakut-nakutkan kamu Nah, ya? ha, menakut-nakutkan kita. Nah, ha, kita kalau mimpi ni musi. Kalau mimpi jemok ni mimpi menakutkan ke mimpi apa? Menyerono ke menakut? Ha, Menyerono kan? Ha, dia tahu dia kerek mimpi. Nah, ya. ha, ya. ha, jadi bukan mimpi yang menakutkan. Ini mimpi bukan menakutkan. Sebab nabi kata. Syaitan datang dalam tidur menakutkan kamu. Jadi, bila kamu bangun, kata, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ludah tiga kadis sebelah kiri. Nah mimpi atu. Ada kan mimpi atu? Siapa je mimpi atu? Ini tak? Mimpi tak boleh. Kaki lekat celah. Tayabah kan. Atu mari dekat dah. Gerak depan belakang atu kopek. Faham? Nak lari tak boleh nak berkembur ke dia ada atas katil je. Mata <tik> golek jatuh atas bawah tu. Bini kita pas bawa katil dah kita tendang. Neh. Ha dah takutnya bangun <tik> Allah aku mimpi. Neh. Ha jadi a'udzubillahi <tik> minasyaitannirrajim. Ludah tiga kali sebelah kiri. Imam Nawawi sebut hadis ni dalam kitab Azkar An-Nawawi. Ludah jangan ludah sungguh. Isyarat. Tu <tik> tu duduk sungguh nyaknya dahlah jatuh. Belah <tuk> <tuk> tak muka pula tiga hari dulu. Dah, ha nah, dia gitu. Benarkah apa yang diceritakan bahawa seorang raja telah menunjukkan pada seorang sahabat Nabi yang SAW potret-potret para Nabi termasuk Nabi Muhammad Sallam Yang katanya telah diturunkan oleh Allah pada Nabi Adam SAW Sekarang potret itu ada disimpan oleh orang Kristian Jika cerita ini benar, apakah patung salib wajah Nabi Isa yang ada sekarang? Sama seperti wajah Nabi Isa SAW yang sebenar Jawabnya, ini semua adalah pembohongan belaka Tidak ada pun suatu gambar Nabi Ataupun lukisan Nabi Walau Nabi mana sekalipun Yang ada pada tangan manusia ini telah dijawab oleh ulama-ulama. Juga dijawab oleh almarhum Kiai Ahmad Asy-Syafi'i Al-Hazimi rahimahallahu taala mufti besar Jakarta pada tahun 50-an. Nah, begitu juga dengan gambar Imam Ghazali. Kita kadang-kadang kita beli buku agama dia buku gambar Imam Ghazali. Ha rambut tepi kepala potok begitu. Macam kepala lari. Pahadah, itu bukan Imam Ghazali, itu hanyalah ilusi sahaja. Neh, dan gambar nabi, kalau kita kata ini gambar nabi, jadi kafir laknatullah. Batal akidah serta murtad. Kalau nabi dia tidak akan membenarkan gambarnya dilukis ataupun diukir. Hak, oh, berlaku tu orang ukir, orang lukis kemudian pada zaman nabi Aisyah alaihi salam, cuma hanyalah bayangan-bayangan sahaja. Macam kita pergi tengok di museum. Kalau Terengganu dia ada gambar Hang nak pegang klih, itu. Pegang ulu Mati Mata lah tahu ada kata, ulu saja pegang itu. Nah, itu bukan hantuah. Comel benar hantuah. Nah, ah, maknanya itu dilukis oleh orang yang kemudian. Jadi benda-benda gini, jangan percayalah. Nah, ah, tidak ada nas. Yang kita nak percaya, sepatutnya Al-Quran dan Hadis. Berita-berita bohong ni nak mengganggu saja fikiran umat Islam. Nah, Bata semayam kita sedar, bata akidah kita tak sedar. Dan mana soalan. Apa kau orang gunakan elektrik di surau untuk ecas handphone kegunaan sendiri? Ha, baik. Bata semayang, kita sedar. Memanglah kan? pasal bunyi. Bata. Kan? Ha, tapi bata akidah kita tak sedar. Bila? Bila kita jahil? Nah itu ilmu tentang akidah Cukup penting Ada orang mengajar akidah ke Sifat 20 ke Tauhid salah ke Pergi dengar Walaupun tak bawa kitab Sebab kalau kita tak pergi dengar Semayang saja Lepas semayang terus lari fatahlik Kita akan dinasih Nampak? Kerana tidak ada pengetahuan Nabi bila menyampaikan taklim Dia akan cari sahabat yang tak datang Nah Dia akan cari Sebab penting jadi bagi orang yang tak tahu kadang-kadang kita terbatak akidah. Mana tahu tak? Mungkin kita tak sedar, kita pun jahil juga. Maka Nabi telah ajar. Nabi kata kerana jadiddu imanakum, perbaharukan iman kamu sentiasa. Nampak aksiru min qaul la Perbanyakkan mengucap kalimah syahadah. Dengan banyakkan mengucap kalimah syahadah, kalau kita ada buat kerja yang membatalkan, jadi baharu semula iman kita. Ah tu cara dia. Kemudian dia kata, orang ni dia cah handphone dia dekat elektrik surah. Dia pergi kat pelak surah punya, ha, dia pun cah handphone. Jawapnya, ada kalanya harus, ada kalanya haram. Ne? Ha. Ha, cukup lah soalan kan? Ha, ni nak. nak pergi kat lain pulak. Ha, pasal program bukan sini asal ni. <coughs> ni pun tak tahu, mungkin 4-12. Ha, baik. Boleh? 10 minit lagi. Ha, baik. Bila haram tu Dan bila harus itu Bagi masuk kat surah masjid Dia pun cah Jawapnya harus Bila surah tu memang surah dia Dan dia yang bayar bil Nampak? Dia yang buat surah tu Habis 15 ribu Dan dia bayar bil elektrik ha, Hukumnya harus Bila haram tu Dia ni hanya bukan bayar bil Dia datang surah Dia jemaah biasa saja Atau orang luar Dia terus cas jadi orang tanya ulama kafarah dia kalau kita nak cas tak ada tempat nak cas masuk duit 1 dalam tabung surau dalam tabung masjid. Nampak betul juga jawapan ulama. Sebab bila kita cas kita tengok meter surau tak nah, takat telefon kita besar ni bukan kata besar harga telefon bukan nak caslah we adalah lebih kurang 30% pakai api eh lebih kurang 30%. Cent. Kita tanya orang TNB pun lebih kurang 30%. Cent. atau mahal sikit 40%. Cent. Nah, jadi kita letak seringgit ke situ Sebagai kafarah Nah, ini dah adalah cah peridak Buka kipas pula pun, nengung kaki gelik ni Nengung pula di dalam surat ha. Itu pun kata ulama' Kalau kita punya surat Kita yang bayar bid Tak boleh juga kita cah Kalau memberi fitnah pada orang lain Orang kata, oh dia ni guna api surat Padahal kita bayar bid Ataupun orang akan tiru kita Tu pun kena cah biar orang tak nampak Padahal kita yang bayar bid sebab orang ingat kita tak bayar bay atau orang akan tiru perbuatan kita faham? faham. <coughs> saya membuka sebuah kelas Quran dengan menyewa sebuah kedai Selang berapa bulan kemudian ada penyewa lain membuka sebuah pub dan minuman keras sebelah kedai saya apa yang perlu saya lakukan? takdakah akan menimbulkan fitnah ke atas saya? wajibkan atas saya untuk berpindah jawapnya sunat berpindah tak harap pun kita beroperasi di situ Nah, kerana pada zaman Nabi SAW, Nabi Semayang di sini, di situ ada berhala. Sina Umar Semayang di sini, sebelah ni ada berhala. Nah, eh? ah, naknya kalau umat Semayang ni, ibadat yang paling tinggi. Jadi, bila kita ambil satu bangunan, dak kita buat kelas pengajian agama. Sebelah tu, buka park, buka karaoke, buka dandut tak jawapnya memang tak senang duduk kita tak seronok tapi terus kekal di situ tidak memberi mudarat kepada kita sebenarnya neh ha. cuma sunat kalau kita nak tak mau jadi buah mulut kita berpindah ke tempat yang lebih baik sebab kadang-kadang budak-budak kita tak takut salah masuk neh ha nye masuk bilik sebelah ha. jalan kaki tak rata tak ke bawah lepas ha. ke mana kita aku tak tahu neh ha. jadi kalau kita nak kekal di situ tidaklah haram hukumnya neh ha. Negara Islam di Asah kali Nabi Muhammad Sallam adalah contoh yang terbaik. Apakah hukum bila kerajaan mengatakan negara Islam Malaysia adalah contoh yang terbaik? Apakah jatuh akidah? Kalau kita kata Malaysia contoh negara Islam yang terbaik, orang tak panggil jatuh akidah, tetapi orang tu tak berapa sehat akalnya. Dah, ha. sebab Islam apa? Islam ini mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Kita mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Dah, dandut haram. Oh, boleh dandut laki-laki perempuan. Disko haram, boleh disko nampak, ha, ceramah halal, tak boleh tak boleh, faham ha, ha, ha, ha. nampak, eh, ha, kalau menyanyi siapa, pukul 4 pagi, kalau ceramah kena balik dalam pukul 12, pukul 11 45, buat lari microphone tau dah, ha, jadi benda-benda tu bercanggah dengan Islam, nah, kalau kita nak buat kalau kebajikan, kena ada permit, gitu-gini kalau kita sambung surat, kita besar sikit eh, oh mari selalu dua lori mana permit, mana surat tapi kalau orang besar karaoke, tak ada apa-apa nah, ha, ini bukan negara Islam contohlah neh negara kartun contoh neh <tuh> ha. ni saya dak politik neh ha. kita terus direct kepada agama neh ha. adakah malaysia menepati contoh dengan islam ini dibawa oleh nabi AS, yang yang diwawarkan oleh kerajaan jawabnya jauh langit daripada bumi sebab tu kita seru kepada kerajaan yang ada sekarang cepatlah bertaubat kepada Allah sebelum datang ajal kepada kita dan datang ajal kepada kita, Allah akan bertanya. Adakah kamu laksanakan Islam? Nampak? Di sana baru kita tak boleh nak berbohong kepada Allah. Nah, kita bukan anti-kerajaan. Kita nasihat. Kerajaan yang ada sekarang, bertawabak segera kepada Allah. Laksanakan Islam dalam negara. Haramkan benda yang haram. Biarkan benda yang baik berluasa dan bermaknanya bercambah. Jangan kita sekat-sekat sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah pondok. Ni sekolah pondok, hak Islam tarik balik bantuan. Nah, tapi untuk menyari berjoget, tambah lagi bantuan. Kok mana Islam ni? Nah, ini karut semata-mata. Jadi, satu nasihat untuk pemerintah yang ada sekarang bertaubat segera kepada Allah laksanakan Islam sebelum mati dalam keadaan meninggalkan hukum-hukum Islam nampak nanti kita akan dibakar oleh Allah dalam api yang sangat panas tak kira siapa-siapa neh bukan kata office boy hak Op paling tinggi sekali perdana menteri presiden gubernur tidak ada sikit pun ketakutan bagi Allah untuk azab mereka-mereka ini neh Apakah hukum bila mengabaikan keperluan asal dan tanggungjawab terhadap keluarga Contoh tidak mencari skim Kerana ingin men men perjuang, meneruskan perjuangan Islam Baik Kalau kita nak jalankan kerja-kerja agama Kemudian istri kita radha Istri kata tak apalah abang berjuang di had saya yang cari makan untuk anak-anak jawabnya lepaslah kefarduan nafkah. Asal nafkah, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal anak isteri wajib dibiayai oleh suami. Isteri tak wajib, neh. Jadi itu hak isteri. Bila isteri melepaskan hak dia barulah boleh, neh. Ha, dia gitu. Jadi kalau kita nak berjuang, nak jihad, nak bagi Mekah mana pun, pastikan kita tidak abaikan nak pak kita kepada anak isteri. Neh. Sama macam hak giliran. Rasulullah dia ada beberapa orang isteri. Isteriullah yang tua-tua dah. Nah. Ya, dia kata tak apalah, hak giliran saya tak mari tak apa. Siang ke Aisyah, bimo Aisyah tak apa dia orang muda. Zat isteri Nabi seorang ialah anak dara Aisyah. Pak lain tua dah agak cerita Melaka. Nah, Nabi nikah bukan kerana nafsu, kerana nak pula anak yatim yang begitu ramai. Nah, jadi bila masing-masing lepas hak, maka tak masalah. Tak ada masalah. Nah, ha, jadi kita nak pergi berjuang mana-mana, eh? jangan abaikan tanggungjawab. Kita ada banyak hak. Hak dengan Allah, hak dengan Islam, hak dengan jiran, hak dengan anak, hak dengan masyarakat, hak dengan suami isteri. Jadi kita tunaikan hak, tak ada masalah. Tapi kalau masing-masing tuan punya hak lepaskan, kalau apa? Kita hutang dengan dalah rm ringgit, Dalah kata tak ayah hal bayar lah. Nah, aku lepaskan hutang. Wajib ayo. Tak wajib ayo dah dosa kita dah ayo. Berdosa tak? Tak lah pasal Allah kata, aku halal dah Lepas kalau yang kata, aku tak baik yang berdosa Lepas tu, tiga suku tu Tak ada kena-kena pun pasal Allah Tu orang punya hutang, kata tak payah-payah ha, Begitu juga, kita nak tengok tu keluarga ni lah macam mana Isteri dia lepaskan hak Nampak kau? Isteri dia rada asal Tak ada masalah eh? ha. Apa yang perlu dilakukan kat saudara lelaki laki Yang tidak mahu tanah pusaka diparaidkan Jawabnya wajib diparaidkan Eh, kerana harta tu, harta orang ramai. Dua beradik kata nak jual rumah tu, masing-masing bagi duit. Tak? Haa, baik. Hak, abang hak seluruh kata, tak mau jual. Ini harta ayah. Ha, mana boleh gitu? Cuma dalam Pekor kata, kalau kita sayang sangat rumah, syaka, tak mau di, di, dijual, maka kita kira nilai rumah dan tanah itu. Bila kita nilai kan katakan seratus ribu ringgit, maka kita bayarlah berapa hak dalam seratus ribu ringgit ni, kita berapa, orang ni berapa, orang ni berapa. Nah, Okey, orang ni, adik kita dapat 25 ribu ringgit. Ha, kita bayar dia 25 ribu ringgit. Mana pula? Adik-adik ha, ha, adik, laki laki, lelaki, 50 ribu ringgit. Ha, bayar. Adik perempuan, aku bagi dia 25 ribu. Adik lelaki, 50 ribu ringgit. Maka rumah tu jadi hak kita. Karena kita bayar nilai tersebut kepada orang yang berhak. Nampak lagi? Okay? Ha, dia tak bolehnya, aku tak, mahu, tak boleh. Tak boleh jual, tak boleh jual, tak boleh jual. Harta orang, mana boleh ne pusaka itulah yang dibahagikan kalau hak bukan pusaka nak bagi waris. Nah, jadi ramai berlaku kes macam tu. Dia kata tak buat tak baik jual arah luar dan sebagainya. Pusaka itulah maksudnya di Kalau kita sayang sangat rumah mak kita, mak kita mati dah, kita duduk situ kita beli rumah tu. Bayar hak tu kepada adik-beradik kita yang lain. Baik. Apakah ukurnya saya menyentuhlah Quran yang diajau oleh guru yang pandai tajwid, tartil, taranum tetapi menghina ulama? Jawabnya pergilah cari ilmu, ulama-ulama eh, atau guru yang lain. Karena menghina ulama ini mereka ini menghina para nabi. Karena ulama warasatul anbiya. tak boleh hina ulama-ulama. Ulama jahat tu lain tapi kalau menghina ulama sekarang banyak orang hina ulama. Ini semua ni daripada ajaran Yahudi Nasarat. Yahiracuni di kepada Islam membenci ulama. Baru dalam paper dalam TV keluar benda-benda yang merangsang supaya kita memperkotak ulama, Mempertikaikan ulama, memandang enggan ulama, macam-macam cara. Akhirnya sekarang ramai umat Islam mesti sebut ulama, hmm, ulama apa lah tak ada boleh kiralah. Nampak? Ah, ha, tak boleh ikut ulama macam-macam tak betul lah macam-macam. Neh, akhirnya kita sendiri benci pada ulama. Dah mana lagi payung kita nak berteduh? Neh. Ha, jadi orang yang benci ulama dibenci Nabi sebenarnya. Neh, kerana ulama ni waris, dia ambil tugas para nabi. Neh. Ha dia gitu. Mengapa dalam surah 55 dalam Quran surah Ar-Rahman banyak kali diulang ayat, "Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan?" Ha, fa bi ayyi ala'i rabbikumat Berulang-ulang kali. Apakah hikmatnya? kerana ini adalah satu perkara yang besar nikmat yang ada pada kita begitu banyak tetapi manusia yang sekarang cukup-cukup kufur nikmat asal turun kepada orang kafir tapi kafir durak kepada orang Islam kerana orang Islam kafir di situ maknanya ingkar nikmat kita tengok di sekeliling kita orang Islam Tuhan beri benda nah dengan harta dengan bini dengan anak dengan apa Banyaknya Tuhan beri Dengan sehat dan sebagainya Nak nak orang di Malaysia Sehat tubuh badan Senang menang Nah, Tapi kenapa hmm, Semayang maghrib kat Danggabit jom heboh Tak semayang teruh Cukup besar Nikmat mana lagi Yang nak engkalkan Semua Tuhan beri Langit di atas Bumi di bawah Seduk udara ni Ni ni Oksigen ni siapa punya Kemudian yang sihatan buat Kan Allah Ta'ala yang punya Ikan dalam laut tu Kita pergi tangkap ikan siapa pun nak tangkap bila dapat satu ikan tinggiri ada tulis kat kepala dia hak milik kerajaan negeri Johor ada ada hak milik Allah subhanahu ta'ala segala-galanya Allah yang sediakan bagi kita tiba-tiba suruh semayang sekejap maghrib tak mahu semayang suruh mari dengar kuliah sekejap tak mau kerja masuk Singapura ke 4 kali masuk dah balik ke sebelah malam anak siapa tidur je ketuh dah tak rapat Oh, tak rasa leluh. Ah, ini orang-orang yang cukup engkar kepada nekmat Allah SWT. Sekarang ini, lawang pulak Islam. Lawang ulama' Bila ada jemaah atin Islam, Nak menegakkan Islam dalam negara, Dia tukar lawang. Rabuh gambar ulama' Gambar terburu kat pokok. Oh, khoyok ni. Eh. Ludoh. Cuh, ludoh. Ha. oh hebat, cukup engkar kepada agamanya sendiri Nah, sedangkan Tuhan beri pagi, petang, siang dan malam, kesihatan yang begitu baik rumah tangga, anak bini dan sebagainya dia menjadi tali barut orang kafir untuk menghalang daripada tertegaknya Islam di dalam negara itu maksudnya, kerana telah ramai yang kupur, hingga diulang-ulangkan ayat, kenapa kamu ha? Ha? Apa nikmat mana lagi yang kamu nak kupurkan nikmat mana lagi Nah, wakali luminya dari syakur, sikit sangat hamba ku yang bersyukur. Neh, ha, jadi kita masuk golongan yang sedikit. Neh, ha, Tuhan beri mata buat tengok orang najis. Tuhan beri telinga buat dengar hadis. Tuhan beri mulut buat cakap dengan zikir dan ayat Quran. Tuhan beri kaki melangkah ke tempat yang halal Nah, Tuhan beri tangan jamah perkara yang baik. Barulah kita menjadi umat yang sedikit Yang syukur kepada Allah Adakah beza Islam kau Syiah, Iran dan kita Malaysia? Adakah kita wajib menyokong mereka bila mereka Merangi seputu jahat Israel dan nama mereka. Baik, masalah ni Tajuk lagu ni, soalan lagu ni Kalau kita nak jawab, nak cerita terang lebar Makan masih 2 jam setengah Nah, jadi gini lah Memanglah berlaku sesikit kekurangan eh, Di segi eh, syariat Dan peramalan hukum Bagi orang-orang Syiah nah, Tapi atas dasar Islam pula Nah, kita bertasamuh kerana mereka memusuhi. Ah, ha? maknanya musuh-musuh Islam, maka orang Islam mesti menyelahui orang Islam walaupun orang Islam itu berdosa kepada Allah. Nampak? Kali Nabi kata, orang Islam yang fasik yang fasik lebih baik daripada orang kafir yang baik. Nah, baik orang Islam yang fasik ini Mana mak rempit? tapi akidahnya percaya kepada Allah yakin Nabi Muhammad Rasulullah lebih baik daripada orang yang kuat berderma tapi kafir kepada Allah Subhanahu Taala eh kerana mereka orang Islam nampak tak saya ada pertanyaan ni yang ke eh. tentang rukun Islam 5 iaitu syahadah sembahyang puasa zakat dan naik haji ini semuanya adalah wak adalah waktu ada waktu contohnya sembahyang bila sudah sampai waktu contohnya maghrib insyaallah sudah menunaikan waktu sembahyang kedua puasa bila sudah sampai bulan puasa kita puasa sudah sampai waktu puasa ketiga zakat fitrah haru kita zakat fitrah bila sampai waktunya keempat naik haji bila kita tak mampu naik haji Mekah adakah ada, adalah waktu jumaat itu waktunya naik haji kelima syahadah di manakah waktu syahadah itu sebenarnya ha di nak tanya waktu syahadah ha baik apakah tujuan kita menunaikan semayang lima waktu kita harus tahu apakah -apa makna semayang dan apakah hasil dan ibarat gaji dimanakah Allah berikan gaji di alam kuburkah atau di akhirat nanti baik dia kata puasa pula ramadhan semayang lima waktu Nah daripada rungu islam lima rukun islam nah, haji ke mekah dah syahadah bila waktunya dia ibadah lah rukun islam ni ada ibadah maliyah ada ibadah yang apa ni badaniah ada yang ibadah khuliyah ibadah semayang ni ibadah Badania, jenis tubuh badan bergerak. Nah, ibadah apa benda ni? Zakat, ibadah maliyah, jenis harta keluar. Ibadah syahadah ini adalah uh, apa, sebagai tonggok bagi empat lagi rukun. Dia hanya menjadi asas. Nah, bila masanya kalau orang yang bukan Islam syahadah tu pertama kali dengan syahadah itulah pertama kali dalam hidupnya yang menukarkan daripada kufur kepada beriman dah kita orang yang syahadah dah bila masih nak syahadah tak ada masa syahadah cuma kita sentiasa mengulang-ulangkan syahadah di dalam sembahyang kita dah sebab ada soalan nah ya, yang ditanya kepada ulama mana waktu syahadah soalan ini ditolak oleh orang ulama kena tidak tepat dengan pertanyaan mana waktu dia tidak berkait dengan waktu nampak ah ha? syahadah dia tak ada waktu kalau sembahyang dia ada waktu nah ha, tapi kalau kita derma tak ada waktu bila-bila masa kita boleh berderma kita kena tunggu hari jemaah nak baca Qur'an, bila-bila boleh baca Qur'an nak semayang subuh, lepas sahabat tak boleh nah, kita nak bayar zakat fitrah ha, bulan lain tak boleh, bulan Ramadan. kita nak pergi haji ha, bulan apa benda ni, bulan Rabi'un Awal kenapa ha, tak pergi haji Rabi'un Awal nah, dia ada waktu, tapi ada juga ibadat yang tidak berwaktu Ne? Bila masa kita ke lapangan Kita bersyahadahlah. Macam ah, hadis yang kita baca tadi Kalau kita orang Islam dah Jadidu imanakum sentiasa kita bersyahadah Mudah-mudahan Dia sentiasa jadi baru iman kita Soalan seterusnya Apakah Malaysia sedikit semayang sehari malam Tapi dia masih dengki takapun dan sambung Apakah kita boleh masuk syurga Nabi sebut dalam satu hadis Tak masuk dalam syurga Orang yang ada besar sawi Butih sawi uh, Perasaan sombong eh? Baik Bukan, bukan. makni siapa yang beramal daripada muda sampai ketua. banyaknya kebaikan, tiba-tiba ada besar sawi je. Nah, sambong dia tak masuk syurga, bukan. Hadis ini menceritakan bahawasanya jahatnya amalan sombong ini, tak moleknya sombong ini sehingga di, di, di, di sampai begitu rupa. Nah, walaupun kita ada sifat sombong, janganlah kita berhenti berharap kepada Allah. Nah, agar dapat masuk syurga Allah. Kita nak masuk neraka, Nak... Ha? memang kita tak mampu masuk neraka. Kita nak masuk dalam syurga amalan banyak dah. Ada pula butir sawi sombong dalam hati kita. Jawapnya buang sifat sombong. Neh, tujuannya nak khabar bukan Mung tak layak masuk syurga pasal ada butir sawi. Neh, nak khabarlah sifat-sifat yang tidak baik ini bukan sifat orang yang nak masuk syurga. Jadi janganlah kamu bersifat dengan sombong. Neh dan seumpamanya. Baru kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Ya ayuhanas tubu ila rabbikum wahai manusia nabi kata taubat kepada tuhan kamu fa ini atubu ilahi aku taubat kepada tuhan aku fi yami wal laili sab'ina tiap-tiap siang semalam, malam 70 kali kata ulama kita istighfar 70 kali lepas bangun tidur nampak 10 kali lepas subuh 10 kali jadi tiap-tiap waktu 50 kali lah Nah, bangun tidur 10, 60 nak tidur 10, 70 kali sehari mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa kita apa tujuan kita semayang lima waktu bila Tuhan nak bayar gaji semayang kita jawapnya amalan-amalan ni dibalas pada hari akhirat nanti Nah, amalan semayang dibalas di akhirat nanti cuma disebut di dalam hadis semayang itu datang di dalam kubur kita Nah, datang serupa orang yang sangat cantik Ini hadis Kita tanya, siapa kamu? Wahai pemuda yang sangat cantik, handsome Jawab, ini semayang kamu Nah, akulah semayang kamu Itu juga sebenarnya merupakan balasan Kerana akhirat bermula dengan kematian Cuma balasan yang sempurna di hari akhirat nanti Nampak? Itu balasan yang sempurna Berarti dipanggil hari akhirat Yaumun jazak, hari balas yang sebenarnya Ne? Dalam kubur, bukan sebenar Balah dah, tak sebenar Azab dah, tidak sehebat di akhirat nanti Ustaz apa berzaal kata syirik dengan kafir Ada setengah pandangan mengatakan kita tak boleh menghukum seorang itu kafir secara semenang Minta dijelaskan Syirik makna menyingutukan Allah Kafir engkar kepada Allah Dia ada benda yang berbeza Kadang-kadang orang kafir itulah orang yang syirik Dan kadang-kadang orang syirik itu adalah orang yang kafir Adakala kafir itu tidak bernama makna batas syahadah Seperti kafir pada nikmat Kufur nikmat Dia rasa dia hebat, dia banyak duit dan sebagainya Akhirnya dia larut Oh tu tak kafir tu Oh panggil kufur nikmat Tak sedar itu bantuan daripada Allah Tak jadi kafir, kufur nikmat ha. Dia kata memang Ada orang kata kita tak boleh hukum orang kafir Semua enam Memang benar Tak boleh mudah-mudah kafir ini membatalkan akidah orang Nah, tapi bila dah isbab benda yang kape baru boleh kita kata kita tengok orang tu sembah berhala boleh kata tak kape? boleh kata lah yang tak boleh kata ni kita tengok orang tu kawan dengan orang Oh haa kape lah dia kawan orang kape haa tak boleh Ay, -menang gitu. tapi kalau orang sembah berhala boleh kata tak? Lah? boleh kata lah macam orang curi nak ha, dilalu ke rumah kita malam dilalu ke rumah kita boleh kata tak orang curi? boleh lah? tak boleh, tak ada bukti lagi tak? Nah. Ha, boleh kata orang ni nak buat benda ha? Ha, boleh eh? Ha? tapi kalau kita tengok balang, kita nak bangun kecil, buka tiket tengok orang tu baru turun pada rumah sebelum, bawa barang sekuni buat turun, dengan sekuruh lebar orang curi tak? boleh tak kita panggil orang curi boleh tak? Ha? ada orang tu tak boleh? ya ha, yes, sebenarnya boleh, sebab dia telah pun melakukan pencurian Baru boleh kata, orang curi. Ada pula orang bodoh, dia kata, dia boleh kata, ustaz, orang curi. Sebab apa? Takut bila-bila dia nak curikan. Kita kata, ni orang ni kapir ni, melakukan, bahasa tu mu kata kapir? Pasal dia Qur'an. Dia kata, kalau jalan hukuman hudu, maka jadi mundur negara. Ulama' semua, patuh jadi kapir. Kita pun kata, eh, jadi kapir. Dia kata, ustaz, dah betul. Takut dia kata jadi kapir. Sebab apa? Takut bila-bila dia tahu bahan eh, hey, dulu bila-bila baru kita dah kata, sekarang ni dia telah melakukan perkataan yang kufur, kita kata kufur, Nah, kita juga, ni orang curi sekarang dia telah mencuri, kita kata orang curi dah nak panggil orang pun nak panggil mana orang rapung, ni ada orang nak tahu lagi curi ke doa ni, takut bila-bila tahu bak tak rasa gitu, orang kata gila babi dah orang ni, dah orang curilah dulu, bila-bila dah keluar penjara dah baik dah, dah dia kata orang curi faham lagi, haa apa hukum wanita haid dalam masjid surau? Ada setengah pendapat aa, mengat, aa, Mengatakan bahawa wanita haid boleh duduk dalam surau sahaja Tapi tak boleh duduk dalam masjid Jawabnya Hak sepakat ulama' dalam masjid tak boleh Yang berlaku khilaf dalam surau Faham? dalam surau berlaku khilaf. Ini jawapan ulama-ulama. Cuma kita nak hati dalam surau pun kita tak duduk juga menghormati pendapat mengatakan surau juga adalah masjid. Tapi ada ulama fiqah yang mengatakan bila orang tu niat buat surau, tak niat buat masjid tak jadi masjid. Nah, buat nak diak, nak masjid. Mungkin kata, aku jadikan bangunan ini sebagai masjid kerana Allah. Baru jadi masjid. Jadi kalau surau, tak hukum macam masjid. Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebab apa? Sebab Nabi tak tinggalkan nas yang jelas, yang soreh dalam masalah ini. Maka ulama beristihad. Imam Mahambali nampak lain. Imam Hanafi patua lain. Imam Syafi'i patua lain. Ini semuanya rahmat bagi kita. Dan kadang-kadang kita rasa marah terhadap seorang contoh seorang isteri masih marah terhadap suami tapi dia tidak meluahkan kemarahan tersebut secara terang namun dalam hatinya dia bersumpah-sumpah suami apa perbuatan tersebut jawapnya kalau kita marah di dalam hati hukumnya tidak mengapa kerana kita ini nak jadikan oleh Allah sebagai manusia yang ada sifat marah Cuma Nabi kata, Maruah itu tahan dalam hati. Jangan keluarkan kita terjemah pada mulut jadi maki hamung. Jangan terjemah dengan kaki tangan jadi sepak kerajang. Melainkan pada tempat yang boleh. Sumpama dalam peperangan. Mempertahankan maruah Rasulullah. Mempertahankan Islam. Satu lain lah. Itu kita terjemahkan maruah dengan tindakan. Nah, tapi kalau perkara nafsu seperti ini, Oh sajalah. Tak ada orang yang tak ada sifat nak maruah dalam hati. Itu malaikat je lah. Ataupun tiang api TNB ne kita manusia mesti ada nak marah cuma tahan ne ah ha, tahanlah gitu nah ha, ada juga sebab suami bukan semuanya betul ne ah ha, kita minta isteri nak beli bib tangan baru bukan mahal sangat 19 rial lah. dia kata ajak piti dada sap pant spoiler baru 600.5 nah ah ha, jadi tak sedar juga berasa nak marah jadi nak marah suami jadi derhaka marah dalam hati sudahlah ne ah ha. bagani cara meresihkan hati daripada perbuatan tersebut kalau kita nak marah sangat tak boleh nak tu maka kita ambil wuduk jadi reda kalau nak jenis nak buang sama-sama, kita kena ingatlah, kita marah, Allah marah. Siapa lebih hebat marahnya? Allah tentu lebih hebat marahnya. Maka kita lazimkan dengan hilmi, iaitu mengurangkan sifat marah. Nak buang langsung, dicerbit oleh ulama' kerana kita simpan dekat sifat marah. Kerana ada kala, kita kena marah. Tengok anak kita pakai luar pendek, kita kena marah. Tengok anak kita pergi pasar minggu beli jagung bakar, tak pakai tudung, waktu kita kena marah. Jadi kalau tak ada marah langsung, sentiasa lemah lembut tak marah langsung, jadi tak masuk pula umat Rasulullah SAW. Sebenarnya kita tahu sekarang ubat dan kosmetik bahan terkandung dalamnya seperti ekstrak haiwan. Contoh cacing tanah dan lintah. Apa hukum memakainya, memakainya ketika solat. Jawab ni kalau benda itu najis. Dan hukumnya memang membatalkan semayang kita. Kerana syarat saya semayang suci daripada najis. Sebab itulah, ulama' yang akan harus produk-produk cacing, produk-produk lintah ini. Ialah hanya untuk kegunaan luar tubuh. Dan bila kita nak semayang, wajib kena basuh produk-produk tersebut. Biar tanggal. Kalau hak jeni makan memang haram, kalau lintah benda khabisa. Nah, Allah haramkan dalam Quran al-khabisa benda-benda yang keji seperti itu. Jika kita makan budi orang yang tidak solat, adakah kita makan makanan syubhah? Jawabnya, tidak. Cuma sunat kita makan orang-orang yang takut kepada Allah. La takulu ta'ama illa ta'amal muttaqin. Jangan kamu makan satu makanan makan makanan orang yang takut kepada Allah. Tapi kalau kita makan makanan orang yang tidak semayang, tapi makanan itu halal, halal pada syarak. Neh melihat aurat wanita bagi lelaki, lelaki bukan muhrim hukumnya haram. Apa hukum kita menonton rancangan sukan di TV? Sinau dengan peratur adalah mendedahkan aurat. Kalau lelaki laki melihat aurat lelaki, lelaki hukumnya dosa kecil. Tapi lelaki laki melihat aurat perempuan hukumnya dosa besar kata setengah ulama. Tapi pendapat yang paling kuat dalam TV auratnya kita tengok aurat perempuan sama macam kita tengok aurat di luar, itulah dosa kecil tapi tetap haram. Ya. Eh? Ha. <tuh> tengok sukan apa benda ni terjumpa-jumpa anja. Hello, nah, Allah ha. puan. Nah, buka tengok TV 2, Musa Bakar. Nah, ha. hmm, tak, tak Musa Bakar. Nak-nak Afrika pula baca, keretaak lain. Nah, ha. buka TV 3, lah. Eh. Nah, ha. peserta daripada Australia. Nah, pada papan 7.8 meter, akan meluat 2 tengah sama sah. Oh, boleh-boleh ada. Masuk spek eh, Tok Mila. Yang dia dia. boleh-boleh ada. Dah, haa. Ha, amanunde lagu tu. memang Memanglah lelaki dah kerap orang puan terjun. Nah, siapa nak minat tengok? Minat juga tapi kita tahan ajalah. Nah, wali pun minat kerap lah. orang pasal kita jenis Tuhan wife sifat minat kerap lah. orang. Nah, ha nah, tapi tahan ajalah dengan ilmu, dengan takwa, dengan iman dan sebagainya. Nah, ha. Nah. Kalau terjun pakai kan dia tak, tak, tak tengok. Nah, pakai dua cek tu. Tahu, ha nah, dua cek sini boh dua duit. Dum gitu. Nah, ha nah. nah, tu iman dia gak Nah, minta pandangan ustaz tentang pembayar cukai pendapatan bila seorang meniaga melakukan zakat perniagaan dan murid zakat tersebut terus melakukan kepada asnah tersebut hmm. tersebagian itu tidak mengeluarkan resit asmi yang boleh dijadikan bukti untuk disuruh kepada jabatan hasil lekat cara yang lebih sesuai dengan peniaga tersebut tidak perlu lagi membayar kepada jabatan hasil kerana diri tidak membayar akan dikenali tindakan oleh kerajaan lekat lebih baik bayar kepada jabatan agama yang mengeluarkan resit atau terus dibayar kepada asnah jawatnya kalau kita nak tolak juga daripada jawatan hasil mesti kita kena ada resit tak, tidak berlaku masalah jadi kita pilih sendirilah kalau kita tak mau tolak, tak apa, kita beri kepada asnaf tak, jadi kalau kita nak diri juga kepada amir, carilah amir-amir yang biasanya rekod-rekod lepas mereka dibahagikan dengan betul jadi kita dapat, zakat kita sampai ke tangan dan kita ada resit untuk tolak dengan jawatan hasil, soalan yang terakhir pada malam ini kalau kita salam dengan orang dia tengok mata, apakah hukumnya boh, dia panggil kita boh dah, tapi dia tak sama ni hmm kita bukan boh kita second boh. Neh, ha. boh isteri di rumahlah boh. Neh, ha, baik. Kata ulama, sunnah itu memandang mata orang. Neh, ha, ini jawapan daripada seorang ulama di dalam tanah Melayu yang saya lupa namanya. Cuma dikira urus setempat. Urus setempat ni bila kita pandang muka orang, tandanya kita hormat kepada seseorang. Melainkan kita tak sempat, kita seorang aje salam, orang lain penuh depan. Nah, 5 600 orang nak tengok pun. Nah, angkat tangan ini napa? Neh. Jadi kalau dalam keadaan biasa, Tidaklah kita tengok mata orang atau tengok muka dia. Neh. Ha, jadi ya. Tengok tak lain, lain itu menunjukkan maknanya sambung. Jadi urus kata orangnya orang sambung, tak baik bersalam seperti itu. Neh. Ha. Bila dikatakan makmum masbuk, adakah habin imam baca Fatihah atau dah baca surah? Jawapnya orang yang masbuk, orang yang tak sempat nak bagi Fatihah semasa imam berdiri. Itulah tadi masbuk. Kita tahu dah Allah melihat apa yang kita buat. Ada dua malaikat sebelah kita. seolah Ustaz, masa kita diimak, mesti kejar, adakah pun dilihat oleh malaikat? Memanglah kita ini doa dah masuk. Dah baca doa, doa dah, masih nak buat tu. Rasa madu pula. Duh, Ustaz. Boleh Ustaz kabur sikit. Jawapnya nak malu apa, orang tak nampak. Yang, yang kita malu ni, dia duduk cokoh tepi hati gitu, tu. Cokoh tu imam buat benda. Haa, ha, baru kita malu. Tapi mana malaikat kita tak lampau dia. Jadi tak perlu rasa malu apa-apa. Cuma, sunat kita bertudung. Kalau kita buat anda besar berjunuh, lepas tu kita kerak rambut, adakah rambut itu kena buat mandi sekali lagi? Kok anda kita nak mandi rambut? Kalau kita rasa nak mandi, dengan ketang-ketang rutin -ketang kita mandi. Nah, tapi hukumnya tidak disuruh oleh ulama ulamak, -ulamak. Haa. Mengikut pandangan Ustaz sekarang, banyak perempuan. Tabligh kalau ada ceramah agama, dia tak mau dengar. Walhadir guna pandangan Ustaz juga. diajak orang keluar dakwah, kita ikut sunnah Nabi, tapi bini dia tak pakai tudung. Bila keluar rumah, mana ni? Mualek kedok, tabligh ke ni Ustaz. Jawabnya bukan. Ini masalah-masalah bahagian-bahagian. Bukan masalah daripada usul. Nampak? Bukan maulana dia pesan. Kalau ada orang ajar mulari, jangan dengar. Tapi amalan setengah daripada jemaah begitu juga orang pah begitu juga nah ha, tangan nak cilamah dia pergi sangat tapi tangan orang mengajau, dia tembola lagi ada juga macam gitu jadi tak boleh nak kata-mengata ambillah benda yang kurang itu bukan sebagai nak menghentam satu-satu nak merobohkan satu-satu maaf ah, tapi sebagai satu kritik yang membina nah ha, ini masing-masing dia ada kekurangan perbetulkan masing-masing lepas tu, kalau kita kata masing-masing kalau bersatu lama dah orang kapi akan tewas tapi kita ni ambil benda-benda yang kecil, kita nak hantam, nak meruntuhkan jemaah. Patut perbetulkan jemaah. Bukan kita nak anti jemaah. batu saya sebut masalah setengah-setengah jemaah tabligh. Bila kita main ngajar. Ada ustaz ngajar. Dia duduk luar makan makan Itu bukan ajaran daripada jemaah yang sebenarnya. Mereka tidak hormat langsung pada majlis ilmu. Ini memang haram. Orang pernah tanya. Maulana Muhammad Ilyah. Ketika beliau mengerjakan haji di Mekah. Apa hukum belajar agama. apa Apapun hadir ke kuliah-kuliah agama. Mereka mengatakan wajib. Maulana Muhammad Ilyah. Maulana Syekh Zakaria. Dia pun belajar kitab nahu. Kitab nahu macam jurumiyah kemolana mamak India mengaji kitab apa benda ni syarah apa benda ni Ibnu Aqil ni maknanya mereka ini ahli mengaji ilmu tapi setengah jemaah tabligh ni atau jemaah jemaah lain mereka ni tak suka majlis-majlis ilmu ini yang melemahkan mereka jadi ini kena perbetulkan semula terima kasih banyak-banyak kerana menjawab ha jadi habislah jawab <laughs> InsyaAllah saya ada program yang kalian dekat. InsyaAllah kita bertemu lagi kali. Tak, mudah-mudahan Tuhan beri rahmat dan kasih sayang dengan majlis yang kita adakan pada malam ini. Allahumma fa'na mi'aliam tanah. Wa'alimna billayang fa'una rabbana zinil alimah rabbana atinapidunia zana fil akhirati hasanah wakina azabanna. Wasallallahu sallilina muhammadin wa'ala'ali wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.